Molt bon dia a totes. Aquí comença una setmana més, aquest, el vostre programa Onda Libre. Tots els diumenges en directe, de 12 a dos quarts de dues, a contrabanda FM, aix ràdio lliure i autogestionada. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí Bé, anem amb, amb les dades del programa, les dades pràctiques que diem sempre al començament. Eh, una dia ja hem dit quin és l'horari d'emissió en directe els diumenges a partir de les do i fins a dos quarts de dues. I la remissió també al 91.4 és els dimarts a partir de la una del migdia. és de des del programa. Teniu un número de telèfon per trucar en directe a l'estudi, és el 933 17 73 66, 933 i altres formes de contacte, doncs eh, també podeu enviar-nos un mail al llarg de la setmana al correu electrònic on delibre 1917 arroba, yahu, punt, 1917 en números. I si també ens voleu fer arribar els vostres suggeriments, eh, comentaris i propostes al programa, doncs eh, ho podeu fer no només a través d'aquest correu electrònic que us acabem de facilitar, sinó també a través del blog del programa www.espaialliberat.com bunblocks.pod.com on també trobareu programes antics allà ja penjats i els, els podreu recuperar continguts de programes anteriors i descarregar-vos els al vostre ordinador per escoltar-los sempre que vulgueu i com vulgueu. I per últim dir que contrabanda FM, aquesta ràdio lliure i autogestionada que aquest anyet compleix 18 anys 18 anys ja és major d'edat s'emet al 91.4 de la FM de Barcelona però per tots aquells que esteu fora de l'àrea metropolitana, en altres apunts d'aquest petit planeta doncs podeu seguir escoltant aquesta ràdio a través de la plana web www.contrabanda.org on hi trobareu la emissió online per internet www.contrabanda.org In right www.contrabanda.org Bé, senyors, doncs eh, comencem ja el programa, anem calentant motors, quan ja són les 12 i eh, 11 minutets, 12 i, quasi 12 minutets d'aquest dia 5 de juliol, falten només 6 dies... Sí, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set dies, per dos i contem el d'avui, pel dia 11 de juliol, dia de la super superfesta d'Onda Libre, al Casal Tres Voltes Rebel, això està Nou Barris, al carrer Ergullós 108, que ja us vam anunciar la setmana passada. Eh? El pròxim dia, 11 de juliol, festeta d'Onda Libre. Ja us n'ampliarem eh, continguts i, bueno, com es diu, no?, tot això. Però, abans de continuem amb el programa, anem amb la primera pauseta musical. Ha començat Onda Libre. Podeu escoltar els programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a 3w.estalll www www.espaialliberat.blogspot.com Si voleu posar-vos en contacte amb el programa, envieu un mail a ondelibre1917 arroba yahoo.es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 le temps des cerises et guerre signal et mère le moqueur seront tous en fête les belles auront la folie en tête et les amoureux Le soleil au cœur, quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merleu moqueur. Il me vient au cœur le temps des cerises où l'enfant va de cueillir en rêvant des pendants d'amour rabais pareille ton sous la feuille goutte de sang, mais il est bien court, le temps des cerises pendant de corail, qu'en cueillant, rêvant. On serait autant des cerises si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les bêtes Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant des et vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, C'est de ce temps là que je garde au cœur une plaie ouverte Et dame fortune en mettant offer te, ne pourra jamais faire mes mâ douleur J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde. Doncs, com dèiem al principi del programa eh, la setmana que ve el dia 11 tenim una festeta de quart aniversari del programa Onda Libre a Contrabanda FM eh, és el quart aniversari d'aquest eh, programa eh, a aquesta ràdio lliure i autogestionada aquest programa, que, com ja sabeu, doncs, eh, sempre s'ha definit i ha intentat eh, portar una veu, un espai de reflexió a l'entorn de qüestions sociopolítiques, però des d'una vessant marxista, des d'un anàlisi marxista, i amb afinitats amb diferents grups comunistes. Això és una cosa que fa ja... Més de 4 anys, en realitat es diu 4 aniversari, però bueno, portem portem més temps és una, a la ràdio i és una cosa que es va plantejar eh, contra banda FM, la, la necessitat que veiem de voler fer un programa amb aquesta orientació i en virtut de la llibertat d'expressió i la, la pluralitat d'idees doncs es, es va acceptar i bé. Doncs endavant, portem ja 4 anys amb aquest projecte. Sortez de la paille les fusils, I evidentment, aquest programa no hagués estat possible sense l'ajuda i la col·laboració desinteressada, evidentment. Per, uh, pels propis continguts de, uh, i per la pròpia pràctica que té uh, tota Ràdio Lliure i que s'autogestiona, d'aquelles persones que han fet possible doncs el programa participant, uh, és a dir, agrair doncs, a tots aquells col·lectius, persones que pertanyen, eh, pertanyen, uh, pertanyen perdó, a col·lectius polítics i que han vingut aquí i han estat reflexionant amb nosaltres a l'entorn d'una multitud de temes, també, evidentment, agrair a tots aquells uients que ens heu fet sapiguer el vostre recolzament al llarg d'aquests anys, en forma de mails, trucades, i també agrair tots aquells uients, ara per ara silenciosos, però que hi sou a l'altre costat. I si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe... A mi, si tu tombes en miss de Londres. I per últim, doncs aair aquell esforç també invisible, però no menys important de totes aquelles persones de l'entorn més directe i personal que també han ajudat amb la seva paciència eh, i comprensió eh, a que es pugui fer un programa que s'emet els diumenges pel de matí, amb la que això afecta tant a la vida personal com a... com a... diguem així, l'ús de temps d'oci i d'esbargi per estar amb altres persones utilitzat per poder vestir els temes, preparar-los bé, ja sigui entrevistes, ja sigui els monogràfics... Eh, bé doncs, uh, evidentment, uh, uh, va per elles, eh? va per elles també el, el, el meu agraïment, aquestes persones del més entorn directe que, que han ajudat a que es pugui fer aquest programa. Doncs, uh, per totes elles i ells, uh, es vol celebrar aquest uh, quart aniversari de Onda Libre amb una festa al Casal Tres Voltes Rebel el pròxim dia 11 de juliol al Tres Voltes Rebel està al carrer Argulló 108 això és el Nou Barris i la parada de metro correspon a la línia 4 i és la de Via Júlia Què farem aquest dia de festa? Primer de tot posarem una pel·lícula el cartell de propaganda dèiem de posar la xinoises de Godard una, una gran pel·lícula que des d'aquí recomanem, però que al final no la posarem eh? sempre Bé, al final no la posarem, sinó que posarem una altra de una d'Alemanya, una que es diu Alemanya en otoño, de l'any 77 i que és una reflexió a l'entorn per diferents directors a l'entorn del fenomen guerriller que es va donar durant aquells anys eh, de la mà de la fracció de l'exèrcit roig de la RAF. Nosaltres volíem haver posat la pel·li aquesta de... més moderna, la de la RAF, no va poder ser així, perquè el DVD no s'estrena fins al 15 de juliol, així que utilitzarem aquest clàssic també, que vamos, està fins i tot més enllà, o sigui, és, és, té, té una millor qualitat i uns, eh, en quant a continguts i factura que la, que la pròpia versió aquesta moderna. És Alemanya en otoño de l'any 77. Farem una, una introducció, una presentació de, de, de la pel·lícula i de, bueno, del que va ser la RAF i l'any i, la, i 68, no? el fenomen del 68 i la seva radicalització violenta. I bé, bueno, que serà una mica la introducció de la pel·lícula. Després hi haurà un bingo, un bingo així una mica... Divertit, eh? una mica diferent, perquè esperem que el que rifi, el que sorteixi en aquest bingo, sigui el que la gent aneu portant de casa vostra. És a dir, tots aquells objectes o cosetes que us sobrin, que les teniu per casa i que us en voleu desfer, el típic regal que no sabeu on posar-lo ja, el gat de ceràmica, aquell que porta anys mirant-vos des de la prestatgeria, doncs, eh, si ja n'esteu fars d'ell, proteu-lo i intentarem passar-li a una altra persona. El rifarem. I per últim, doncs, quan acabem allò del bingo i suposo que serà això a partir de les 8, dos quarts de 9, no sé, no hi ha un horari tampoc allò molt estricte, però es que a partir de les 8, doncs posarem musiqueta. Eh? Hi haurà dos DJs, el DJ Lissitzki i el DJ Josu Pernera. Que voleu consultar altre cop totes aquestes dades que acabo de dir? No teniu més que consultar. O bé la plana web de Contrabanda, que ja està penjat allà ja com a esdeveniment, o, si no, al blog 3 www.espaialliberat.blogspot.com. Doncs ja ho sabeu, el pròxim dissabte, dia 11 de juliol, festeta, quart aniversari d'Onda Libre. Hem volgut començar així el programa, però després d'una altra pausa musical doncs comencem amb els continguts d'aquest dia i començarem amb un aspecte precisament de formació marxista, amb eh, la recomanació d'un llibre eh, de Lenz Mander, la teoria, es diu així el llibre, la teoria leninista de la organización, perquè, bé, no només eh, es tracta de fer reflexions i entrevistes, sinó que també la ràdio pot servir com una eina de formació i d'ajudar la gent a incuriosir-se per eh, augmentar el seu nivell de consciència a partir dels teòrics del marxisme. I com una bona aproximació, doncs el, el que és el leninisme, la teoria leninista de l'organització, com una aportació més al socialisme científic d'en Marx doncs tenim aquesta obra molt sintètica molt pedagògica de 67 pàgines i escaig de l'Ers Mandel aquest, que va ser, aquest teòric belga marxista que va ser secretari de la Quarta Internacional doncs eh, després de la pausa musical anem amb eh, aquesta ressenya bibliogràfica i després continuarem amb més temes aquí a Onda Libre Parlarem del, del que és el leninisme, eh, per, eh, com a introducció a la petita ressenya que volem fer sobre el llibre de Mandel, Teoria Leninista de la Organització, dins del que pot considerar-se la necessària i de tant en tant recomanable formació a l'entorn de qüestions més teòriques sobre el marxisme. L'alinisme, més enllà de totes les polèmiques que poden haver-hi sobre la seva validesa o no actualment i els seus encerts i errors, forma part de, del bagatge teòric i ineludible a l'hora d'abordar l'estudi del marxisme. Es considera com una teoria leninisme política i econòmica que es construeix a partir del marxisme. És una ramificació d'aquest i ha estat la dominant en nivell mundial aproximadament entre 1920 i 1956, 56, moment en què van perdent força fins a ser testimonial a la majoria de moviments marxistes actuals el leninisme rep el nom del seu principal desenvolupador, el líder bolxevic Vladimir Ilyich Ulyanov, dit eh, Lenin, aquest era el seu el seu pseudònim en què firmava els seus articles però no, no era el seu veritable nom. Eh? El seu veritable nom era Vladimir Ilitch Ulyanov més conegut com a Lenin i va ser portat a la pràctica per ell després de la Revolució Russa. Les teories de Lenin han estat una font de controvèrsia des de la seva implementació amb veus crítiques tant a l'esquerra política, a socialdemòcrates, anarquistes i altres marxistes, des de Rosa Luxemburg fins als corrents feixistes i passant per la dreta liberal. Uh, un moment, tenim una trucadeta. Gràcies. C'est à l'aube, c'est à l'aube Qu'on achève les blessés Qu'on réveille les condamnés Qui ne reviendront jamais C'est à l'aube, c'est à l'aube À l'heure triste tout le jour point Qu'on regarde de son destin dans les yeux À la croisée des chemins les hommes crispent leurs point pour l'adieu. C'est à l'aube, c'est à l'aube de demain. C'est à l'aube, c'est à l'aube que se meurent les amours, que l'on renie les toujours, quand va se lever le jour C'est à louber, c'est se blottit un coin malheureux. Béa, no haviem deixat. Ah, sí, estaven parlant sobre l'aninimisme. Eh Bé, dèiem això, que havia sigut Eh, font de controvèrsies tant des de la pròpia esquerra socialdemòcrata del moment com podia ser una Rosa Luxemburg que va tenir unes fortes piloteres amb el senyor Lenin a l'entorn de les qüestions d'organització del partit sobretot i, evidentment, tots els moviments, de... totes les idees, tots els grups polítics, tota persona de dretes doncs, ha tingut una bèstia negra no només en el marxisme, sinó en la seva aplicació política, que va dur a terme la la revolució russa a partir del leninisme. Bé, Lenin argumentava, en fent cinc cèntims, que el proletariat només podia arribar a tenir consciència revolucionària a través dels esforços d'un partit que assumís el rol d'avantguarda revolucionària. Aquesta és una de les principals aportacions va fer moltíssimes altres, eh, evidentment, però és una de les seves principals i una de les que més immediatament reconeix la gent com a l'aninisme, aquest concepte d'avantguarda. Lenin creia que aquest partit només podria aconseguir els seus objectius a través d'una forma d'organització disciplinada coneguda com el centralisme democràtic. A més a més, el leninisme manté que l'imperialisme és l'estadi més alt del capitalisme i que el capitalisme només pot ser vençut a través dels mitjans revolucionaris. Qualsevol intent de reformar el capitalisme està destinat al fracàs. Lenin creia en la destrucció de l'estat capitalista a través de la revolució proletària i en reemplaçar aquest estat per una dictadura del proletariat. Tu ne m'has pas la Guitarra de l'exil Bé El tema de l'imperialisme no, no era un concepte, un concepte explorat en inici per Lenin, sinó que ho va vendre d'un economista marxista austríac, el Sr. Rudolf Hferdin, que parlava sobre el capitalisme financer i el monopolisme. i ell ho va teoritzar fins a, a fer-ho expressió política o consigna política sobre les possibilitats de dur a terme la revolució en una societat monopolista i que, per tant, ha entrat en una etapa, diguem, postparlamentària en la qual el lliure joc polític ha quedat reduït a causa de l'actuació econòmica dels monopolis amb interessos imperialistes a, a l'exterior. Després, el concepte aquest sobre l'enorreament de l'estat capitalista... Això, és una, això està expressat per Lenin a la seva obra Més anarquista, posem cometes L'estat i la revolució on profunditza sobre, aquell, eh, sobre aquesta idea aquella idea expressada per en Marx a, a la seva obra La lluita de classes a França escrita al 71 i com a reflexió sobre la comuna de París en la qual arribava la conclusió que el proletariat triomfant és a dir, aquell que havia pres el poder, doncs eh, havia de no només prendre la maquinària de l'Estat i deixar-la tal com anava, sinó destruir-la, eh, canviar-la completament i fer-la de nou eh, sobre bases eh, proletàries. I per últim aquest concepte de dictadura del proletariat, que és no només un dels més polèmics del leninisme, sinó del marxisme en general, és un concepte en el qual el Marx li va dedicar quatre o cinc línies a la seva obra La crítica del programa de Gota on eh, aquesta crítica al programa de Gota era un... un... Un petit opuscle d'en Marx, ja ho dic, no, no devia fer més de 60 pàgines, on eh, criticava els principals punts del programa socialdemòcrata del Partit Socialdemòcrata Alemany, de la seva època, del 1800 eh, i tant, 1800 i pico, 1870 i alguna i criticava aquelles il·lusions que deien que es podria passar del... del Moda de producció capitalista d'una societat burgesa a una de comunista, sense que mai hi hagués un, un, un període de transició, en el qual eh, el proletariat eh, que s'havia apropiat de, de les palanques del poder tindria que estar sempre alerta i reprimir qualsevol intent de contrarrevolució. El Lenin va dir que aquesta dictadura del proletariat Tenia que expressar-se en termes democràtics com la major llibertat per les àmplees majories d'explotats, de, ara en lluita per la seva emancipació en contra de la minoria la ínfima deia minoria d'explotadors que han perdut el poder i intenten restaurar l'anterior estat de coses i l'impedeix li aquesta dictadura del proletariat à lui, il m'arrive de chanter toi, sacré gitant qui sentait le cafard au fond, ta musique était pleine d'espoir La teoria de Lenin sobre l'imperialisme tenia com a objectiu millorar l'obra de Karl Marx explicant un fenomen que Marx no havia pogut teoritzar. El capitalisme que es converteix en un sistema global. Marx havia descrit un, un capitalisme de base nacional. Al centre d'aquesta teoria de l'imperialisme hi ha la idea que les nacions capitalistes avançades eh, estaven intentant evitar la revolució, forçant que la sobreproducció entrés entre, als mercats colonians i explotant aquestes colònies. Es venen productes a les colònies fabricats amb els seus recursos. Això permetia a les nacions capitalistes industrialment avançades tenir contents els seus treballadors, en part també a través de la creació de l'anomenada aristocràcia obrera. El resultat d'això el capitalisme seria dirigit per l'aristocràcia obrera, representada pels partits socialdemòcrates fins al punt que la revolució no seria portada a la pràctica en les nacions més avançades, així com Marx havia definit, sinó en l'estat imperialista més dèbil. En concret, Rússia, si la, si la revolució, seguint aquest eh, raonament, només pot portar-se cap en un país subdesenvolupat, això comporta un problema seriós. Aquest país no serà capaç de desenvolupar un sistema socialista, a la teoria marxista. El socialisme és l'estat i que succeeix al capitalisme abans d'arribar al comunisme, perquè el capitalisme encara no ha seguit el, curs, el seu curs complet a la futura urss i perquè els poders estrangers intentaran acabar amb la revolució al qualsevol preu. Per solucionar aquest problema, Lenin proposa dues possibles solucions. La revolució en un país subdesenvolupat desencada en una revolució en un país capitalista desenvolupat. Per exemple, Lenin esperava que la revolució russa provocaria una revolució a Alemanya. Això faria possible que el país desenvolupat, després d'instaurar el socialisme, ajudés al país subdesenvolupat a fer el mateix. La segona solució que proposa és que la revolució té lloc en nombrosos països subdesenvolupats al mateix temps o en una successió ràpid els països subdesenvolupats ajuntant en un estat federal capaç d'intimidar les potències capitalistes i establir el socialisme. Aquesta era la idea original a la fundació de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. El socialisme no pot sobreviure només en un país pobre i subdesenvolupat. Per això l'animisme advocat per la revolució mundial d'una manera o d'una altra. Els leninistes actuals veuen sovint a la globalització com una forma moderna d'imperialisme. A la Xina, l'estructura leninista va ser la base de l'organització, tant pel Guomindan com pel Partit Comunista de Xina. Després, els comunistes xinesos van desenvolupar la teoria del mauisme, que la mort de Mao en 1977 va ser canviada per un capitalisme d'estat. Bé, uh, sobre totes aquestes idees que hem anat eh, dient. A La teoria d'en... Bé, bueno, tot el cos doctrinal de Lenin dona lloc a, a un munt de conclusions, a un munt de, de ramificacions i diversificacions del, del seu pensament. Una interpretació, una de les idees apuntades per al Lenin sobre, sobre el fenomen de l'imperialisme... Eh, és una, la que havíem esmentat abans sobre les limitacions de la democràcia burgesa en una etapa de capitalisme monopolista d'estat, i l'altra és la, el, propi, el propi mecanisme d'externalització de les crisis de sobreproducció del centre capitalista a les seves perifèries per aconseguir una estabilitat social basada en aquesta anomenada aristocràcia obrera. Uh, aquesta idea d'aconseguir trencar l'eslabor més dèbil de l'imperialisme uh, per justificar la revolució socialista a la Rússia soviètica de l'any 17 uh, forma part de les seves teoritzacions i aquesta unió de repúbliques socialistes soviètiques com a països uh, bàsicament camperols però que inicien la construcció del socialisme per cercar el camp, el camp capitalista doncs va dur a terme una, una forta discussió teòrica en el seu moment entre aquells que veien a la revolució russa com a molt prematura i aquells que la defensaven eh, com, a, com a possible entre aquells detractors podem trobar la pròpia Rosa Luxemburg, per exemple com a teòrica més destacada en aquell moment que en feia la crítica i com a defensors de la possibilitat de fer aquesta revolució però si no lligava, però que, possibilitat de fer aquesta revolució però sempre que estigués lligada a, a, a la revolució a nivell mundial doncs en podem trobar tant Lenin com en, com en Trotsky amb el seva concepte de revolució permanent i que va patir una desviació a partir eh, de Stalin i la seva idea de socialisme en un sol país. Només apuntar per últim que la continuació del leninisme en el pensament maoïsta es fa partir d'aquest concepte d'un... Eh, d'una federació de països eh, subdesenvolupats o un bloc de països subdesenvolupats que inicia la construcció del socialisme i cercen eh, eh, el bloc capitalista. Això es va traduir en el pensament maoïsta eh, des de la seva estratègia militar de, des del camp cercar les ciutats a la seva estratègia internacional que els eh, processos d'alliberament nacional al sud eh, de base social, bàsicament Camparola, es convertissin en eh, l'avantguarda o la plataforma de l'assalt a les ciutats del nord. Eh? Això expressat molt, molt gràficament doncs, eh, seria que el cinturó de països suddesenvolupats de, del sud, que estaven, parlem dels anys 50, 60, 70, L Amèrica Llatina, l'Àfrica, l'Àsia, lluitant contra l'imperialisme serien el primer pas cap a l'assa la, i la conquesta del centre capitalista europeu nord-americà, etc etc. Aquestes concepcions <coughs> i per fer una mica, un avançament del que serà la introducció a la pel·lícula que posarem a la nostra festeta del dia dissabte 11 de juliol són les Concepcions que va agafar, per exemple, la RAF, la fracció de l'exèrcit roig. <coughs> Aquesta idea maoïsta, que la seva rele és laninista ninista de, del camp cercar la ciutat capitalista, dels països subdesenvolupats, camperols, eh, cercar, intimidar i finalment anorrar el, el centre urbà capitalista industrialitzat doncs és el que agafen els, els, la RAF per justificar la seva acció violenta revolucionària el sí del centre capitalista dient que ells eren l'avantguarda dels pobles d'en lluita del tercer món al centre capitalista que per ells representava l'estat imperialista alemany ells ho sintetitzaven, tota aquesta teorització que acabem de dir, en el seu concepte de portar les bombes del Vietnam a Múnich, a Berlín, bé, a, a, a les ciutats imperialistes, i que la gent deixés de veure aquestes lluites des del televisor i les comencés a veure als seus carrers. Uh... Tant que hi haurà de militares, soit ton fils, soit le mien. I no podrà hi avoir sur terre pas grand-chose de bien. On t'urrà pour te fer terre par derrière comme un chien. Et... Anem amb una pauseta musical i fem aquesta ressenya, aquesta breu ressenya del llibre d'Alert Mandel, Teoria Leninista de la... Or, Teoria Leninista de la Organització. Recordeu esteu escoltant Onda Libre quan ja falten només 5 minutets per la 1 de la tarda. He explorat alguna de les, de les teoritzacions de Lenin a l'entorn de la fase imperialista del capitalisme i també he dit uh, les controvèrsies que va generar en el seu moment la teoria leninista. Uh, un dels motius no només va ser per aquesta reactualització de conceptes uh, marxistes, sinó també pel fet de, ja quedava apuntat al principi quan fèiem referència al seu concepte d'avantguarda, eh, pel fet de, de que introduïa eh, mètodes d'organització eh, que es traduïen al final en un partit Eh, eh, dels eh, revolucionaris, eh, d'aquelles persones que avui han la tasca de transformació socialista de les relacions de producció capitalistes, eh, és a dir, d'acabar amb el capitalisme, instaurar el socialisme, doncs eh, havien de superar eh, certs eh, mètodes que estaven com eh, implantats en el... En diguem així, a l'esquerra, no? des del socialisme utòpic fins a l'anarquisme, que tenien més a veure amb, eh, amb actituds conspiratives, no? eh, de petits nuclis a insurreccionalistes, eh? Eh, tipus Blanqui, tipus els vacuninistes, etc o o d'altres exemples, com podia ser el, el partit socialdemòcrata alemany, que bueno, tenien un tipus d'organització partidària que li deien partit de masses que enquadrava milers i milers de militants. En Lenin oposa a aquestes dues concepcions d'organització dins de l'esquerra, el seu concepte, de partit revolucionari format per una sèrie de quadres que serien l'avantguarda del proletariat i que s'organitzen dins d'aquest partit seguint l'anomenat centralisme democràtic. Et croyant n'être pas vu Montre que l'est de minu Ça fait un joli tableau Elle tira per ser membre Fi reto vers la sombra. Donc la plus simple par. <coughs> Bé, el... Això també, evident, eh, requereix una, una profundització, una explicació d'aquests conceptes que, que acabem de dir sobre, sobre organització. però per ser molt esquemàtics, hem d'entendre que la teoria l'animista de l'organització, plasmada sobretot en els seus llibres eh, El que hacer, eh, el seu llibre Què fer, i que és quasi com un ABC de, de la teoria l'animista de l'organització, hi ha d'altres partits articles que eh, Bé, però bé, bueno, aquest és el seu llibre principal, on, on plasma les seves idees de que ha ser un partit... Bé, bueno, dos passos adelante ni un pas atrás, on sembla que és la seva altra obra, que formula explícita les seves principals concepcions a l'entorn de l'organització d'un partit revolucionari. Bé, aquestes dues obres... Uh... S'ha d'entendre que les teories alienistes de l'organització són en un context de bancarrota de la Segona Internacional, això per que fa a nivell de la socialdemocràcia a nivell internacional, i també s'ha d'entendre des del punt de vista de, de, de la base nacional i social des de la qual operava el partit Bolxevic, que és la Rússia feudal eh, sarista, i que necessitava d'una... Doncs, bueno, eh, aquests dos contextes eh, polítics, tant eh, la situació de, de la pròpia, del propi moviment eh, obrer a Europa i del context polític eh, repressiu de la Rússia sarista, feien eh, que al final Lenin desenvolupés una idea de partit eh, rígid i disciplinat. Eh? Aquesta és la poder la, les dues definicions més concretes, eh, els trets més definidors d'un partit laninista. Com aquesta avantguàrdia del proletariat s'entén aquest grup reduït de revolucionaris que viuen i treballen per la revolució, és a dir, que no tenen una altra un altre desvetllament, un altre fany que du a terme la revolució i que viuen alliberats ja sou només per dur a terme aquesta revolució. Hi ha certes concepcions ara, certa gent, certs revisionistes d'ara que diuen que, que, aquest, que aquesta avantguàrdia de, de revolucionaris alliberats només pensant a la revolució, que, que en realitat Lenin no volia dir això, sinó gent que dedica el millor dels seus esforços a la revolució. No ens equivoquem. Això no és així, el, el Lenin el que expressava el, el que fer, el que fer, era gent eh, realment alliberada pel partit, només dedicada a això, a la revolució. I defensava els petits quadres, i no un partit de masses amplis eh, de simpatitzants i militants en general, com podia ser el model socialdemòcrat alemany d'aquell moment, i defensat per la tendència Manchavik, que se'n eh, se deia... Uh, ho defensava uh, aduint el fet que uh, uh, només aquells militants que haguessin mostrat un fer compromís en la revolució uh, podien dur-la a terme uh, depenent de les vicissituds i els canvis en la correlació de forces. Aquest petit grup reduït de revolucionaris que des de fora de la classe obrera Uh, portaven aquesta consciència socialista a uh, la classe treballadora, aquesta consciència de classe uh, uh, per si mateixa, uh, en, en la lluita pels seus propis objectius des de, des de fora de la pròpia classe, uh, es tenia que regir pels principis del denominat centralisme democràtic, que uh, volia dir això... És un, és un concepte que bueno, va, va desenvolupar-se en el temps. Va, en un principi era molt menys rígid i després amb la guerra civil a partir de l'any 18, es fa molt més eh, molt menys flexible, era eh, el centralisme democràtic i al final, amb manys de gent eh, com lS Stalin, doncs va acabar de generar un autèntic burocratisme. Però bueno, en un principi, el centralisme democràtic era que la presa de decisions eren de baix a dal i de, de, de baix a dal i de dal a baix que la presa de decisions havia de ser àmpliament discutida dins del partit, però que una vegada adoptada havia de ser defensada per, uh, per tot el bloc del partit, per tota la gent uh, que formés part del partit sense, sense fissures. Uh, d'aquesta manera no, no es permetia el fraccionalisme una vegada pressa la, les decisions, eh? una vegada que s'havia pres la, una decisió o hi havia una postura pública de part del partit no podia sortir algú altra defensant el contrari, tipus com va fer el Kamenev o el Zinoviev quan el Comitè Central havia decidit ja prendre el poder uh, per la Via Armada uh, a l'octubre del 17 Bé, per posar només, només un exemple sobre l'organització, sobre, eh, sobre el, els conceptes organitzatius d'en Lenin, és del que tracta aquesta obra de l'Erst Mandel, que es diu Teoria Leninista de la Organització, i que pot servir per, eh, per fer una aproximació a aquests conceptes leninistes sobre organització per part d'aquest teòric belga de la quarta, com que va ser secretari general de la Quarta Internacional, un brillant teòric eh? Eh, té altres llibres també molt interessants per eh, fer una, una aproximació al marxisme, per exemple el seu llibre Introducció a l'economia marxista també d'una pedagogia brutal eh? és un llibre de 80 pàgines dels llegeses en, en, en dues horetes està llegit això i realment aconsegueix copsar tots els conceptes eh, marxistes d'una forma molt planera i molt, molt directa doncs en aquest llibre, Teoria de la Organitzación, que està editat eh, per edicions eh, ERA, eh, amb una primera edició de l'any 71 i una altra de la segona, una segona a l'any 74, fa un repàs eh, el que va ser les vicissituds i de la teoria leninista de l'organització i la seva necessària reactualització en vista al que havia estat l'aplicació històrica d'aquests postulats teòrics sobre organització del partit d'avantguarda que n'havia fet el Lenin. Si us sembla, llegirem un, un petit fragment que té a veure amb el punt referent a organització, burocràcia i acció revolucionària, perquè us en feu una idea de com està escrit aquest opuscle. Apondre sur laotopond Didiu així: La burocracia en las organizaciones obreras es un producto de’ una división social del trabajo. Es decir, de la incapacidad de las masas obreras que en gran medida están excluidas del proceso cultural y teórico de la producción bajo el capitalismo. De hacerse cargo regularmente de todas las tareas que se llevan a cabo dentro del ámbito de su organización. Los intentos para realizar lo anterior... A pesar de todo, como se ha hecho en varias ocasiones desde el inicio del movimiento obrero, no han dado ninguna solución porque la división del trabajo corresponde totalmente a las condiciones materiales y de ninguna manera es el invento de competidores impíos. Si estas condiciones son ignoradas, el primitivismo, la ignorancia y las bravatas que se producen colocan al movimiento dentro de las mismas limitaciones que de otra manera ocasionaría la burocracia. Habiendo tomado un punto de partida diferente aquí, el de la técnica de organización en vez del nivel de conciencia, hemos encontrado el mismo problema que habíamos resuelto, principalmente que se le daría demasiado crédito al modo de producción capitalista, asumiendo que es una escuela perfecta para preparar al proletariado para una actividad independiente, independiente o que automáticamente crea la capacidad de las masas trabajadoras de reconocer y adquirir espontáneamente ...todos los objetivos y formas organizativas... ...para su propia liberación. <risa> Lenin en su primer debate con los mencheviques... ...subestimó demasiado el peligro... ...de que el aparato llegara a ser autónomo... ...así como también... ...la burocratización de los partidos obreros... Partió de la suposición de que el peligro del oportunismo en el movimiento obrero moderno era una amenaza que venía principalmente de los academicistas burgueses y de los pequeños burgueses sindicalistas puros. Se burló de la lucha de muchos de sus camaradas en contra del peligro del burocratismo. De hecho, la historia ha demostrado que la fuente más grande del oportunismo en las socialdemocracias antes de la Primera Guerra Mundial no surgió ni de los academicistas ni de los sindicanistas puros, sino de la misma burocracia del Partido Socialdemócrata. Es decir, de una práctica del legalismo limitada por una parte a actividades electorales y parlamentarias y por otra a una lucha por reformas inmediatas de naturaleza económica y sindicalista devant une citadelle ce qui ne connaissient si point mon nom m'appellions trotsky y luxemburgo reconocieron este peligro de la burocracia más claramente y antes que lenin ya desde 1904 luxemburgo expresó la idea que era posible una brecha entre un ansioso ataque de las masas y la excesivamente circunspecta posición de la socialdemocracia la idea es apenas expresada antes de ser descartada la única posible validez que puede tener sería en el caso imágenes ...de una sobrecentralización del partido dentro de las líneas leninistas... Bé, fins aquí aquesta ressenya, aquest monogràfic sobre teoria laninista, Continuem a Onda Libre després d'aquesta pauseta musical. Recordeu tenir un número de telèfon, és el 933 17 73 -66. a day gent de, del programa eh, ens agradaria llegir un eh, petit text aparegut al blog del de, Socorroig Internacional que es diu Indecente How can you stop the rain Y digo así, indecente es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 euros al mes y en de un señor, señora diputado con dietas y otras prebendas sea de 6.500 euros al mes. Indecente es que un señor, señora catedrático de, una uve, de universidad o un señor, señora cirujano de la sanidad pública gane menos que un concejal de festejos en un ayuntamiento de tercera. Indecente es que los políticos se suban retribuciones en el porcentaje que les apetezca. Siempre claro está por unanimidad, por supuesto, y al inicio de cada legislatura. Indecente es comparar la jubilación de un diputado con la de una viuda. Indecente es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los señores y señoras diputadas les baste con sólo 7 años y los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima necesitan solo jurar el cargo. Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores, entre comillas, de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF. Indecente es colocar en la administración a miles de asesores... ...amigotes con sueldo que ya desearían los técnicos más cualificados... ...o liberados con sueldo de partidos y sindicatos. Indecente es el millonario gasto en mediocres televisiones... ...creadas al servicio de la pervivencia en el trono de políticos más mediocres. Indecente es el ingente dinero destinado a sostener los partidos políticos... ...aprobado por los mismos políticos que viven de ellos indecente es que un político no se le que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer un cargo y no digamos intelectualmente o culturalmente hablando. Indecente es el coste que representa para los demás ciudadanos españoles sus comidas, sus coches oficiales, sus chofres, sus viajes, siempre en gran clase y sus tarjetas de crédito por doquier. Indecente es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año. Indecente es que sus señorías, cuando cesan en sus cargos, tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses. Indecente es que exministros, exsecretarios de Estado y exaltos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público. Indecente es que se utiliza los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios solo representan un coste para el bolsillo de los ciudadanos indecente es que nos oculten sus privilegios y prebendas sustantivo femenino que significa ganga, inmunidad, sinecura, poltrona enchufe, momio, choyo, bicoca etcétera, mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven Y como muestra un botón, veamos un ejemplo simple y sencillo para comparar a un político con un jubilado. Las cifras se reflejan y estas sin dietas que también pueden vivir de ellas, de las propias dietas. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, la excelentísima y honorable José Montilla, gana al año 164.043 días euros El presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho, gana 144.200 euros. El alcalde de Barcelona, Jordi hereu gana 117.398.000 euros. El presidente de la Diputación de Lleida, gana, Jaume Gilaver, gana el año 108.220 euros euros El alcalde de Madrid, el Alberto Ruiz Gañardón, 100.743. Y para el País Vasco, el presidente del País Vasco, por ejemplo, gana 99.574 euros. Ahí van unos cuantos de los alcaldes. Eh, bueno, sigamos. Presidente de la Diputación de Vizcaya, José Luis Bilbao, 99.540. La presidenta de Madrid, la Esperanza Aguirre aquella cabadita a Malsou Sou casi no le arribaba, pues gana 98.700 euros al año. El presidente de la Diputación de Girona, Enric Viller, también 98.000 euros y el presidente de la Diputación de Valencia, por decir algunos, 97.339 euros. Vamos con los alcaldes mejor pagados. ¿eh? El primer eh, puesto se lo gana Jordi Ereu. Se lo gana, es un decir, ¿eh? eh 117.398 euros, el segundo es el de Madrid, que ya lo hemos dicho, el tercero es el de Bilbao, con 92.873 euros, le sigue el de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, que había sido ministra de Defensa, un guberto de Felipe González, y que guayan 92.400 euros. 14 euros. Uh, després li segueix el de Valladolid, el Francisco Javier León de la Riba, amb 91.000 euros, o la de València, la Rita Barberà, 90.296 euros. Bé, aquestes són unes quantes de les dades del que cobra la nostra classe política dels alcaldes millors pagats i només s'ha de comparar amb el pau pèrrim i miserrim, eh, miserable sou que cobren els nostres jubilats i jubilades i molts dels assalariats que no arriben ni als mil euros. Eh? Un dels, tenim uns dels serveis interprofessionals més baixos de tota la Unió Europea i amb això ja està prou I amb això ja està prou dit. Bé, doncs eh, amb aquest petit apunt anem amb l'informatiu de Onda Libre. Eh? Una cançoneta i comencem l'informatiu.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 transformándonos crecemos y así somos quienes somos golpe a golpe y puerta muerto somos bárbaros sencillos somos la muerte lo ibero que aún nunca logró mostrarse pur entero y verdadero a la calle que ya sola de pase a cuerpo y mostrar que informatiu, notícies i agenda Agenda d'actes d'aquesta setmana comencem amb una xerrada al Nou, el pròxim dissabte 11 de juliol a les 6 de la tarda a una xerrada sota el títol sindicalisme combatiu amb les intervencions d'en Gonçal Bravo secretari nacional de la coordinadora obrera sindical en Roger Tugas portaveu nacional de l'espai jove de la intersindical CSC i en Josep Garganté, membre del Comitè d'Empresa d'Autobusos de la TMB i de la CGT. Eh, això forma part del cicle de xerrades sobre la crisi a la cooperativa Ítaca al carrer Pallàs 230, organitzades per l'Assemblea de Joves del Poblenou i l'Assemblea Local d'Endavant. Aquesta cooperativa Ítaca està al carrer Pallàs 230, Poblenou, Barcelona. Coincideix amb el dia de la festa, però bueno, és deure de tot bon revolucionari doncs, a parlar de diferents actes i una cosa no pot estar renyida amb l'altra. Eh? Es pot passar després de la xerrada a la festeta d'on de nit, eh? bueno. Doncs això, el pròxim dissabte, 11 de juliol a les 6, sindicalisme combatiu amb aquestes intervencions que hem dit a la cooperativa Ítec, al carrer Pallars 230, al Poblenou. Sabte també, 11 de juliol, hi ha un acte a Girona eh, de solidaritat antirepressiva amb la Núria Pórtoles, sota el títol Núria, absolució, concentració, sopar solidari i busos cap a Madrid des de Girona. Això comença a les 8 de la nit amb una concentració davant la seu d'Iniciativa Catalunya Vers de Girona. Home, el motiu és bastant evident. Vull dir, qui gestiona la cartera de la Conselleria d'Interior i, per tant, va apressar la Núria és Iniciativa de Catalunya Vers en la persona del senyor Saura. Doncs, per aquest motiu, aquest acte de solidaritat amb la represaliada Núria Pórtoles comença a les 8 amb una concentració davant la seu d'Iniciativa de Catalunya Vers a Girona. I a les 9 hi haurà un sopar solidari a la plaça Ovidi Monjó, també dit a plaça de la Constitució de Girona. Uh, després, el diumenge 12 de juliol, surten els bussos cap a Madrid i el dilluns 13 de juliol és el judici a l'Audiència Nacional Espanyola a Madrid. Bé, doncs el dit, això és el dissabte 11 de juliol aquesta concentració sopar solidari i cap a Madrid que comença el dissabte a les 8 de la nit a Girona en solidaritat amb la represaliada Núria Pòrtoles Per avui, diumenge dia 5 de juliol Tenim un acte dels d'UV de Ubedà, Vivenda, sota la pregunta no tindràs una casa en la puta vida. I la resposta que et donen ells és no et conformis, busquem una sortida. Uh, i adjunten un text uh, per explicar aquesta convocatòria que fan a partir de les 5 de la tarda a Plaça Catalunya, sota aquest, terme, sota aquest lema de no tindràs una casa en la puta vida. Viu així. Ja està aquí la crisi, ha esclatat la bombolla immobiliària. Hi havia gent que sabia que això passaria, uns ho amagaven i els altres no en feien cas. Després de 3 anys, des de les primeres assegudes, continuem sense accés a un habitatge. Un milió d'habitatges nous buits, molts dels quals molts dels que sí s'han venut sota amenaça de desnonament i els jugués encara pels núvols. A més, hem de veure com l'únic que es proposa per sortir d'aquesta situació és seguir construint A més, els governs continuen financiant els bancs amb els diners de tots i de totes, i hipotecant així el nostre futur. Ni l'habitatge, ni la feina ni la vida són mercaderies per especular i guanyar diners Sí, són drets bàsics reconeguts per les lleis perquè s'ha permès arribar a la situació actual per què els que s'han enriquit en aquesta època de festa financera i especulativa creuen que mitjançant la por a perdre la casa, la vida, la feina confortable, etc., podran continuar xuclant-nos fins l'últim cèntim, eh? la disciplinarització de la hipoteca? Però el que no saben és que hi ha gent que no té por i que està disposada a lluitar per un futur millor. El que no saben és que som molts cada cop més i que no pararem fins a aconseguir-ho. Per tot això, des de d'UV de Vivenda, convoquem a una asseguda popular, oberta i festiva on parlarem sobre com ens afecta la crisi de l'habitatge però sobretot de com solucionar el problema nosaltres mateixos de forma col·lectiva mitjançant la cooperació, l'ajuda mútua i l'exigència de mesures estructurals. Tot animant en música, activitats i bon rotllo, vine i participa. Si vols també participar de forma més activa, et pots passar per l'Assemblea d'UV de Vivenda els dimecres a partir de les 8 de la nit al carrer Magdalenes, número 13. Mm. Doncs bé, el dit, això és aquest diumenge a partir d'avui diumenge, dia 5 de juliol, a partir de les 5 de la tarda, aquesta seguda a la plaça Catalunya convocada pels de UB de Vivenda. I amb això ho deixem fins la setmana que ve, i ja ens has tirat el temps a sobre, i us emplacem a veure'ns el dissabte 11 de juliol, en aquesta festa de quart aniversari d'on librem el casal Tres Voltes Rebel a partir de les 5 de la tarda, això està al carrer Orgullós 108, que tingueu molt bona setmana fins al dissabte, que espero veure-us a tots i a totes allà, eh?, per, uh, per celebrar-ho. Doncs uh, que tingueu molt bona setmana a tots i totes i penseu que heu fet en contra del capital. Salut!